Stařenka Ogová se dokázala nudit snadno. Jenže na druhé straně zase nebylo těžké ji pobavit. Je to fakticky bezbadný způsob cestování. Člověk alespoň vidí různá zajímavá místa. Ano, přikývla báby. Asi tak každých deset kilometrů. No dobrá, nevím, co mě to napadlo. Nemyslím, že by se koně během dopoledne v průměru pohybovaly rychleji než s krakem. Byli ve voze sami, až na mohutného chrápajícího muže, který se rozvaloval na protější sedačce. Zbývající dva cestující na jedné z předchozích zastávek vystoupili a připojili se k těm, kdo cestovali na střeše. Hlavním důvodem jejich jednání byl Silver. S nesalhávajícím instinktem jim škočky dovedou poznat lidi, kteří je nemají rádi. Jednomu po druhém z těžka vyskočil na klín a předvedl pantomimickou etidu na téma Mladý masa se vrátil na starou plantáž. Když je zdupal k naprosté odevzdanosti, uložil se jim ke spánku na břiše. Drápy přitom ponechával na půl tase, ne, ne, sice jako přímou hrozbu, ale rozhodně jako nabídku volby. Mohli se hýbat nebo dýchat. A nakonec, když si byl jist, že se bezpodmínečně vzdali, začal zatouchat. Nikdo nevěděl, odkud pach přichází. Nebyl spojen s žádným známým tělním otvorem. Bylo to jednoduše tak, že potom, co Silver deset minut podřimoval, zaplnilo se ovzduší kolem něj intenzivním pachem hnijících koberců. Teď totéž zkoušel na mohutného muže. Nezabíralo to. Silver konečně narazil na žaludek, který byl natolik těžký, že ho nedokázal zvednout. Navíce mu z toho, jak se neustále houpal nadýchajícím dýchajícím břiše, začalo dělat samotnému nevolno. Chrápání rozechvívalo vnitřek k kočáru. No, vřeknutí, ozvala se po nějaké chvíli stařenka, že bych se nechtěla dostat mezi mě a jeho moučník? Báby se dívala z okna. Měla tím směrem alespoň otočený obličej, ale její oči byly zaostřeny na nekonečno. Kytl, co páp a sma? by ti, kdybych se tě na něco zeptala? Nikdy se mě přece neptáš, jestli mi to vadí... Naleze ti občas na nervita, jak lidé nedokážou správně myslet? Ach je, pomyslela si stařenka. Řekla bych, že jsem ji z toho vytáhla právě včas. Díky bohu za literaturu. Jak to myslíš? Myslím tím, jak se přitom vždycky rozptilují. No, někdy jsem o tom pak nepřemýšlela a smát. Jako třeba, podívej, kdybych ti například řekla Gitta Ogová hoří ti dům, kterou věc by se pokusila vynést jako první? Stařenka se zakousla do rtu. To je jedna z těch osobních otázek, že jo? Správně. Jako, že se pokoušíš uhodnout, jaká jsem, podle toho, co řeknu? Gita gová. Znám tě celý život. Vím, jaká jsi. Nepotřebuju hádat, ale stejně bych byla ráda, kde bys odpověděla. No, myslím, že bych vynesla Silvera. Báby přitívla. "Pač to dokazuje, jaká jsem vřela a ohledu plná povaha. Ne. To dokazuje jenom ta, že si osoba, která se pokouší uhodnout, jak má znít správná odpověď. Už klíbla se báby. Nedůvěryhodná. Jestli jsem kdy slyšela správnou odpověď čarodějky, tak to byla tahle. Ksivolaká. Stařenka se zatvářila pyšně. Chrápání se změnilo v něco, co znělo jako prum, prum, kapesník na obličeji se zavlnil. se puding se spoustou smetanového krébu. Hej, právě má to řekl. Bluví ze spaní, dělá to každou chvíli. Dáho ho ještě neslyšelá, pěla svenku. Aha, Na no poslední zastávce to bylo olívancích s citronem a mačkaných bramborách s máslem. Hmm, mám hláb, když o tom slyším, posteskla si stařenka. O počkej, mám tady někde v pytliku slaného koláče s lepřovým? Chrápání ustalo jako když utne. Zvedla se ruka a odhrnula kapesník. Tvář za ním byla přátelská, drabná a vousatá. Muž vrhl na čarodějky úsměv, který ovšem nezadržitelně směřoval k masovému koláči. Dal byste si pak i koncek, pane? zeptala se stařenka. Mám tady dokonce někde i hořčice. A To byste udělala, madem? rozplýval se muž hlasem už si ani nepamatuju, kdy jsem naposled ochutnal slaný koláč s vepřovým. o oh, jej, danánku! Zatvářil se, jako by právě řekl něco špatného, ale pak se zase uvolnil. Mám i bláhev pivá, tam měl na kapku chut, pokračovala stařenka. Patřila k těm ženám, které mají skoro stejnou radost, když vidí, jak lidem chutná, jako když chutná jim samým. Pivo? Zasténal muž Pivo? Víte, oni mi nedovolí pít piva Pokládají ho za špatnou substanci Dal bych cokoliv za sklenici piva Jak děkuju, bude úplně stačit řekla stařenka a podala mu láhev Kde jsou teď Ani? o někž mluvíte? Zajímala se báby Dělám opravdu velkou chybu Řekl muž a do vzduchu se vznesl oblak vepřových drobečků. Myslím, že kdyby mě přistihly, zvuky doléhající do kočáru zvenčí se proměnily. Objevila se světla města a kočár začal zpomalovat. Muž si nadspal do úst zbytek těsta s masem a spláchl to posledními kapkami piva. co mm, by byla nádhera! Zapředl spokojeně. Pak se opřel o sedadlo a zakryl si obličej kapesníkem. Po chvilce zvedl jedencí plátky. Neříkejte nikomu, že jsem s vámi mluvil. Jindřich Slimejší však ode dneška vaším přítelem. A co pak vy vlastně děláte, Jindřichu Slimejší? Vyzvídala opatrně báby. Já živím se svými ústy. Ano, to ne, počkejte, já ti myslím. Dostavník se zastavil. Pod nohama vystupujících lidí zaskřípal štěrk. Někdo otevřel dvířka. Báby zahlédla dav lidí, kteří zvědavě nahlíželi dovnitř a automaticky zvedla ruku, aby si upravila klobouk. Jenže to už se několik lidí natáhlo dovnitř, chytilo Jindřicha slimejše, který se pozvedl, nervózně usmál a dovolil, aby mu pomohli zvozu. Několik lidí začalo vykřikovat jakési jméno, ale nebylo to jméno Jindřich Slimejš. Kdo to ten Enrico Bazilika? Zamyslela se stařenka. Nemám tušení. Možná, že je to ta osoba, které se pan Slimejš bojí. Zájezdní dostavníkový hostinec byla opršelá budova s pouhými dvěma pokoji pro cestující. Jako bezmocné staré dámy na cestách dostali čarodějky jeden z nich prostě a jednoduše proto, že kdyby jej byly nedostali, rozpoutalo by se pravé peklo. Pan Štandlík se zatvářil ublíženě. Možná jsem pro vás jenom člověk, který se dokáže prosadit ve velkém jen v sírech. Třeba si myslíte, že jsem jenom tvrdohlavý obchodník, který by nepoznal kulturu a někdy by mu spadla do hrnku s čajem, ale byl jsem patronem opery tady i jinde mnoho let. Dokážu vám zabroukat třeba celou. Jsem si jistý, že jste viděl mnoho oper, překývl sardely. Ale kolik toho víte o, o produkci? Byl jsem v zákulisí mnoho divadelních scén, No jo, divadlo. Divadlo se něčemu takovému ani zdaleka neblíží. Opera není divadlo, ve kterém se tančí. Opera je opera. Můžete si myslet, že představení takového Hohen-Lohen-Vajze je plné vášní, ale je to jen pískoviště z batolaty v porovnání s tím, co se odehrává za scénou. Spěváci se navzájem nemohou ani vidět. Zbor nemůže ani cítit salisty, sólisté i zboristé nenávidí orchestr a všichni se bojí dirigenta. Osoby na jedné straně nápovědní budky nemluví s těmi, kdož se pohybují na druhé straně nápovědní budky. Tanečnice jsou téměř šílené hladem a ta všechna je teprve začátek, protože ve skutečnosti ozvalo se zaklepání na dveře. Bylo nezvykle nepravidelné, jako by se klepající musel nesmírně soustředit. Pojď dál, Walter! zavolal Sardeli. Dovnitř se všoural Walter Plíža a v každé ruce mu vysel jeden kbelík. Přišel jsem vám doplnit uhlák, pane Štandlíku! Štandlík nepřítomně mávl rukou a obrátil se k hudebnímu řediteli. Co jste to chtěl říci? Sardely mlčky zíral na Valtra, který přerobnával jeden po druhém kousky uhlí z kbelíků do zásobníku. Sardely! Cože? Aha, promiňte, co jsem te říkal? Něco o tom, že to je teprve začátek? Začátek? Aha, ano. Samozřejmě, podívejte, divadelní herci tam mají v podstatě jednoduché pro stárnoucí i staré herce a herečky je úloh dost. Hrají jen to, co vlastně dělají celý život. Jsou v tom stále lepší. Ale když je vaše nadání v tom, že umíte zpívat nebo tančit, celý ten čas se vám plíží za zády. Zatápal po vhodném slově a kulhavě doplnil čas. Čas je jet. Zajděte si jednoho večera do zákulisí a zjistíte, jak se tanečníci kontrolují v každém zrcadle, které jim přijde do cesty, aby odhalili sebe menší náznak nedokonalosti. Pozorujte chvíli zpěváky. Každý je strašlivě nervózní, každý z nich ví, že to může být jejich poslední dokonalý večer, že už zítřek může být začátkem konce. Proto se každý tolik zajímá o štěstí, chápete? Všechny ty řeči o tom, jak živé květy nosí neštěstí, vzpomínáte? A taky zelená barva. A pravé šperky na jevišti. A pravá zrcadla na jevišti. A pískání na jevišti. Pozorování publika štěrbinou v hlavní oponě. Použití nových líčidel při premiéře. A pletení na scéně dokonce i o zkouškách. A žlutý klarinet Forchestru, to je hotová tragédie. Neptejte se mě, proč? Zastavit představení dříve, než se dostane ke svému pravému konci, to je nejhorší ze všeho. To už si klidně můžete sednout pod žebřík, rozbíjet zrcadla a obracet na ně solničky. Za Sardelim zatím Walter položil do zásobníku poslední kus uhlí a pečlivě ho oprášil. Dobrý bože, vypravil za sebe po chvilce štandlík, a já si myslel... Že v sírech je to pěkně tuhé, mával rukou su papíru, které měly představovat něco jako účty. Zaplatil jsem za tohle místo 30 tisíc. Je ve středu města, třídní místo. Myslel jsem si, že jsem uhádal skvělou cenu. Pravděpodobně by byli vzali i 25. A teď mi znovu řekněte o té loži číslo 8. Vy ji tomu duchovi skutečně necháváte? Duch je považuje za svou při každé premiéře, to je pravda. Jak se dostane dovnitř, to nikdo neví. Mnohokrát jsme hledali nějakou tajnou chodbu nebo vchod, ale a to skutečně neplatí? Ne, ale ta lože stojí 40 dolarů. Jestliže ji někomu prodáte, budou potíže. Trval na svém sardeli. Prosmilování boží sardeli, vy jste přece vzdělaný muž. Jak tady můžete tak klidně sedět a souhlasit s takovým šílenstvím? Po budově pobíhá jakési stvoření v masce, nárokuje se nejlepší loži, zabíjí lidi a vy tady sedíte a říkáte, že budou potíže? Jak jsem řekl, představení musí pokračovat. Proč? My nikdy neříkali, sír musí pokračovat. Co je tak zvláštního na představení, že musí pokračovat? Sardely se usmál. Pokud tomu rozumím, tak ta síla, která se v představení ukrývá, jeho duch, všechna námaha, kterou do něj lidé vložili, říkejte si tomu, jak chcete, ta prosakuje ven a rozlévá se všude kolem. Brata všichni mumlají, šou musí pokračovat. Musí pokračovat. Ale většina zaměstnanců by ani nepochopila, jak může někdo položit podobnou otázku. Štandlík se znovu zahleděl na z papírů, které představovaly finanční doklady opery. Ale v žádném případě nerozuměli účetnictví. Kdo to měl na starosti? No. Tak nějak my všichni, všichni peníze se přijímali, peníze se vydávali, odpověděl Sardely nevzrušeně. Je to důležité. Štandlík v úžasu otevřel ústa. Jak je to důležité? Protože, pokračoval klidně Sardely, opera není výdělečná. Opera nikdy nevydělává peníze. Dobrý bože člověče, důležité? Co bych kdy dokázal v obchodě se sírem ptám se, kdybych řekl, že peníze nejsou důležité? Sardeli se nevesele usmál. Právě v těchto chvílích jsou jevišti lidé, kteří by jistě řekli, že byste měli raději dělat síry. Povzdychl si a naklonil se přes stůl. Víte... Sýr vynáší peníze. Opera nevynáší. Opera je něco, na co musíte peníze vynakládat. Ale co z toho člověk potom má? Má z toho operu. Vy tam vložíte peníze, chápete? A vypadne vám z toho opera, vysvětloval sardily unaveně. Není v tom žádný zisk? Zisk? Zisk, mumlal hudební ředitel, až krábal se na čele. Ne, myslím, že s tímhle slovem jsem se ještě nesetkal. Tak jak se můžeme držet nad vodou? No, tak nějak se protloukáme. Štandlík si sevřel hlavu rukama. Víte, zamumlal napůl pro sebe. Věděl jsem, že ta věc nevydělává moc, ale myslel jsem, že je to prostě tím, jak špatně je to vedené. Zvýšíme návštěvnost, pomyslel jsem si. Budeme účtovat za dobré místo celý Myland. A teď se dozvídám, že nám tady pobíhá nějaký duch, zabíjí lidi a ještě ke všemu, že nevyděláváme žádné peníze. Sardely se rozářil. Ech, opera, řekl procítěně. Silver se plížil po střeše hostince. Většina koček je nervózních a nejistých, když jsou vytrženy ze svého vlastního prostředí a snad právě proto uvádějí některé knihy o kočkách, že se mají kočkám namáčet klapky do másla. Snad se tím má docílit toho, že jestliže budou kočky v každé zatáčce narážet do stěn, odvede to jejich mysl od toho, kde ty stěny vlastně jsou ale Silver znášel cesty skvěle hlavně proto, že považoval celý svět za svou krabici s pelinami. Těžce se skočil na střechu hospodářského stavení a neslišně došel k malému pootevřenému okénku. Silver měl také klasický kočičí vztah k majetku. Ten vztah jednoduše spočíval v přesvědčení, že nic, co je k jídlu, nemá právo náležet někomu jinému. Z okénka se linuly vůně, v nichž mimo jiné rozeznával pach vepřové paštiky a smetany. Protáhl se dovnitř a se skočil na podlahu spíše. Občas ho samozřejmě chytili, přesně je řečeno, občas ho přistihli. Byla tam smetana. Pohodlně se usadil. Byl zhruba v polovině mísy, když se dveře otevřely. Silver přitiskl uši k hlavě. Jeho jediné zdravé oko bleskově zapátralo po vhodné ústupové cestě. Okno bylo příliš vysoko. Osoba, která otevřela dveře na sobě, měla dlouhé šaty až na zem, což bránilo klasickému proklouznutí pod nohama a, a, a žádná jedná úniková cesta tady nebyla. Na podlaze zaškrábali kočičí drápy. Ale ne, už to na mě zase. Něco rozechvilo morfogení pole jeho těla. Vznikl tady problém, se kterým si tvor v těle kočky nevěděl rady. No dobrá, známe ještě jiná. Kolem se ozval cinkot rozbíjené kameniny a skla. Hlava se mu začala zvedat a police praskaly. Pitel smoukou pukl, aby uvolnil prostor rozšiřujícím se ramenům. Kuchařka na něj zírala jako opařená. Sklopila zrak, pak oči zvedla. A nakonec, jako by byl její pohled přitahován navijákem, jej znovu sklopila. Zaječela. Silver také zaječel. Pak bleskově uchopil jednu mísu, aby si zakryl partie s jejichž ukazováním si jako kocour nikdy nelámal hlavu. Zaječel znovu, tentokrát protože se právě od pasu dolů polil vlažným, ještě nestuhlým vepřovým sádlem. Jeho tápající prsty nahmátly velkou bábovkovou formu. Přitiskl si ji do oblasti klína, vyrazil ku Vyběhl ze spíže, proběhl kuchyní, obývacím pokojem, vyběhl z hostince a zmizel v noční temnotě. Špion, který večeřel s obchodním cestujícím, odložil nůž. No tak něco takového už se skoro nevidí, prohlásil. No, co pak? Zajímal se cestující, kterému se všechno odehrálo za zády. Ale jedna z těch starých měděných bábovkových forem. Dneska mají pěknou cenu. Moje teta měla jednu velmi pěknou. Hysterická kuchařka dostala pořádnou sklenici něčeho ostřejšího a několik podomků vyrazilo do tmy, aby zjistilo, co a jak. Jediné, co našli, byla bábovková forma, která se opuštěně leskla uprostřed dvora. Doma spala báby zlopočasná při otevřených oknech a nezamčených dveří ve svatém přesvědčení, že každý z těch rozličných tvorů žijících v horách beraní hlavy by si raději zhltnul své vlastní uši, než by vstoupil do místnosti, kde spí čarodějka. V nebezpečně civilizovaných zemích však měla na tyhle věci poněkud jiný názor. Já si vážně myslím, že je zbytečný, aby jsme přišupovali tu postel k dveřím. A Vyrážela ze sebe stařenka, opírající se do těžké postele na své straně. A patrnosti nikdy nezbývá. Co kdyby v noci začal naší klikou lancevat nějaký muž? Tak pak by se nám v našem věku mohlo stát něco takového, odpověděla stařenka smutně. Gita a gavá, ty jsi ta nej... Bábe byla přerušena šplouchavým zvokem. A zval se za stěnou a nějaký čas zněl. Za chvíli umlkl, pak znovu začal. Bylo to přerušované šplouchání, které se nakonec změnilo v zručení slábnoucího pramínku vody. Stařenka se začala usmívat. Někdy si připravuje koupel? Naklonila báby hlavu ke straně. Nebo by to mohl být někdo, kdo si nalejvá vodu do vany? Uvažovala stařenka. Bylo slyšet, jak neviditelná osoba vyprazňuje třetí čber. Pak kroky odcházející z místnosti. O několik vteřin později se otevřely dveře a ozvaly se mnohem těžší kroky, které po chvíli následovalo silné zašplouchání a hlasité zamručení. Ano, je to mužský, ale ze Co to děláš, Gito? Mlbám, jestli tady někde není v těch prknech díra posuku. Aha, tady je to. kam toho nech. Promiň, asma. Pak se ozval zpěv. Byl to velmi příjemný tenor, kterému navíc Vana dodávala pikantní témbr. Ukáž mi cestu domů se mu na ven na hlavu sloužit chtěl bych. Aha, nekdo si to každopádně užívá, usmála se stařenka. Já cízinou jsem bloudil. Zvalo se zaklepání na vzdálené dveře koupelny a v tom okamžiku zpěvák plynule vklouzl do jiného jazyka. Čarodějky se podívaly jedna na druhou. Tlumený hlas řekl. Přinesl jsem vám ohřívací láhev, pany. Čekuji, fam, mol odpověděl muž v lázni a jeho hlas boktnal cizím přízvokem. Kroky utichly kdesi v dálce. Indy kamela stráda, vrátit se domů, šplouh, šplouh. Tak dobrý večer, přátelé. Ale, ale, ale, ale, ale, ale, Zabročela báby spíš pro sebe. Tak se mi všechno zdá, že náš pan Slimejš je tajný poliglot. Úžasný! A ta se ještě ani nepodívala tou dírou pasokou. Gita, existuje na světě něco, co bys nedokázala říct, takže se přitom slušný člověk začervená? Ba, na něco takového jsem ještě nenarazila, až jsme! Odpověděla Stařenka spokojeně. Já jsem tím chtěla říct, že když mluví ze spaní a zpívá si ve vaně. Mluví jako my, ale když si myslí, že ho někdo poslouchá, začne najednou mluvit jako cizozemec. Možná, že to pro proto, aby se třásl ze stopy toho chlapa Bazeliku. Ach, já si myslím, že pan Bazelika je panu Jindřichu Slimejšovi velmi blízký. Abych ti pravdu řekla, myslím si dokonce, že je to jeden a... Ozvalo se opatrné zaťukání na dveře. Kde je ta? Jo, to jsem já, madam, žlabík. Tohle je můj hostinec. Čarodějky odstrčili postel stranou a báby dveře maličko pootevřela. Ano, nadhodila podezřívavě. Hm, no, kočí říkal, že jste, že jste čarodějky. Ano. Možná, že byste nám mohli pomoci? Co se děje? To náš chlapeček. Báby otevřela dveře o něco víc a spatřila, že za panem žlabíkem stojí žena. Jediný pohled do její tváře báby stačil. V náručí svírala podlouhlý uzlíček. Báby ustoupila. Vezměte hada vnitř, já se na něj podívám. Vzala od ženy dítě, sedla si na jedinou židli, která v pokoji byla a rozbalila pokrývku. Stařenka Ogová ji nahlížela přes ramena. Hem, řekla báby po chvilce. Podívala se na stařenku, která téměř neznatelně zavrtěla hlavou. Na tomhle domě je kletba, tím to je, zval se hostinský žlabík. Moje nejlepší kráva je taky na smrt nemocná. Ale vy máte chlév? Zajímala se báby. To je skvělé místo nemocné chlév. Je tam teplo. Zaveďte mě tam. Chcete tam vzít i chlapečka? Čím dřív, tím líp. Muž se podíval na svou ženu a pokrčil rameny. Dobrá, věřím, že víte sama nejlíp, co dělat. Tudy vedl čarodějky po zadních schodech přes dvůr a do nasládlého vlhka kravského chléva. Na slámě tam ležela kráva. Když vstoupila skupinka lidí, dobytči zděšeně zakoulelo očima a pokusilo se zabučet. Báby jediným pohledem přehlédla celou scénu a zůstala chvilku zamyšleně stát na místě. Pak řekla, "To bude stačit. Co budete potřebovat? Jen klid a ticho. Muž se poškrábal na hlavě. Já myslel, že budete pronášet nějaká zaklínání, vařit kouzelné lektvary nebo tak nějak. A občas to dělám. Víte, chtěl jsem vám říci, že vím, kde žije velká ropucha. Všechno, co bude potřebovat, je svíčka. Nejraději úplně nová. No to je všechno? Všechno. Zdálo se, že to pana žlabíka poněkud vyvedlo z míry. Navzdory tísni, ve které byl, naznačovaly některé drobnosti v jeho chování, že báby zlopočasná asi nebude tak velká čarodějka, když ani nepotřebuje ropuchu. A nějaké sirky, dodala báby, která si toho všimla. A taky by mi pomohl balíček karet. A já budu potřebovat přijstvené jahněčí kotlety a přesně dvě pinty piva, přidala se stařenka Ogová. Muž přikývl. To sice neznělo nijak zvlášť dopuchovitě, ale bylo to lepší než nic. K čemu to potřebuješ? zasičala báby, když muž vyběhl. Nedokážu si představit, k čemu to bude dobré. A kromě toho, už jsi měla až nestydat tě rozmařilou večeři. No, já jsem vždycky připravená zakousnout ještě mi ten milsek. A kromě paha ty nebudeš chtít, abych se ti do toho plekla a já se budu nudit. Řekla jsem snad něco o tom, že tě tady nechci. No, já jim, že je ten chlapeček v komatu a... Práva, že má dobyt čímor, jestli tomu jen trochu rozumím. To je moc špatné, takže si myslím, že se chystáš k nějaké mm, přímé akci. Báby pokrčila rameny. V takových chvílích potřebuje být čarodejka sama. ale dávej pozor na to, co děláš, ještě jsme zlopočasná. Rodiče přinesli dítě zabalené v dece a uložili ho tak pohodlně, jak jen to bylo možné. Hostinský následoval svou ženu s podnosem. Paní Ogová provede potřebné obřady ve svém pokoji. Dnes večer tady potřebuji být sama. A nikda sem celou noc nevkračí, je to jasné? Děj se, co děj! Matka oči plné smutku se ustaraně uklonila. Myslela jsem, že bych se na ní zašla podívat kolem půl někde, A teď běžte. Když ohleduplně ale rozhodně vyprovodila rodiče, vstrčila stařenka ogová hlavu do dveří. Co máš opravdu v až má. Sedávala si s umírajícími dost často, Gito. Vlhyská ale to je... Stařenčina tvář najednou pobledla. Poslyš, asme, nechceš snad. Doufám, že ti bude chutnat večeře, Gita. Báby zavřela dveře. Chvíli strávila přesunováním sudů a beden takže že se vytvořila hrubý stůl a lavici, na kterou si mohla sednout. Stáj byla teplá a páchla dobytčím hnojem. Pak báby pravidelně kontrolovala stav obou pacientů, i když vlastně nebylo proč. Vzdálené zvuky hostince pomalu utichaly. Poslední, co zaslechla, byl cinkot klíčů, když hostinský zamykal dveře. Báby slyšela, jak přechází dvůr, postává přede dveřmi chléva a váhá. Pak se vrátil a začal vystupovat po schodech do domu. Ještě chvíli počkala a zapálila svíčku. Na žloutlé světlo dodalo celému místu útulný vzhled. Na provizorním stole si rozložila karty a pokoušela se hrát Pasiáns, hru, kterou se nikdy pořádně nenaučila. Svička pomalu dohořívala. Báby odsunula karty stranou, narovnala se a pozorovala zkomírající plamínek. Po nějakém čase se světlo zachvělo. Nevšiml by si toho nikdo, kdo by něco takového už další chvíli nečekal. Zhluboka se nadechla a... Dobré ráno, řekla. Dobré ráno, ozval se hlas těsně vedle jejího ucha. Stařenka Ogová už dávno snědla kotlety a spláchla je pivem, ale ke spaní se neuložila. Ležela oblečená na nerozestlané posteli, ruce pod hlavou a pohled upírala k temnému stropu. Po nějaké chvíli se ozvalo zaškrabání na okenici. Vstala a otevřela okno. Do pokoje vskočila mohutná postava. Měsíční světlo na okamžik ozářilo lesknoucí se hrudník a hřívu tmavých vlasů. Pak se tvor vrhl pod postel. A jajky, jajky, řekla stařenka. Chvíli počkala a pak sáhla na podnos a vzala z něj kost z kotlety. Byly na ní stále ještě zbytky masa. Pomalu ji spustila těsně nad podlahu. Zpod postele vyrazila ruka a kostý vytrhla. Stařenka se narovnala. Chudáček, broukla. Bylo to jen v Silverově případě, kdy se stařenčin jinak velmi bystrý smysl pro realitu zdeformoval k nepoznání. Pro stařenku Ogovou byl Silver prostě a jednoduše jen zvětšeným vydáním onoho nadýchaného, rostomilého koťátka, kterým kdysi býval. Pro každého jiného představoval kouli tvořivé zlomyslnosti a vynalézavé zloby. Teď se však musel vyrovnat s problémem, se kterým měly kočky sotva co dělat. Čarodějky ho totiž před několika lety proměnili v člověka a to z důvodů, které se tehdy zdály zcela nezbytné. Bylo k tomu zapotřebí velkého množství námahy a jeho morfogenní poleho k úlevě všech zúčastněných už po několika hodinách vrátilo do jeho původní podoby. Jenže magie nikdy není tak jednoduchá, jak se lidé myslí. I ona se musí řídit několika základními zákony. A jeden z nich praví, že bez ohledu na to, kolik která věc ke svému provedení potřebuje námahy, jakmile byla jednou vykonána, stane se její konání mnohem lehčím a je proto konána mnohem častěji. Vysokou horu většinou zdolají lidé po mnoha desetiletích neúspěšných pokusů ale už pár desítek let potom, co se to konečně podaří, se budou na jejím vrcholu scházet postarší dámy na šálek čaje a některá z nich se ještě vrátí z poloviny cesty, protože si doma zapomněli brýle. V souladu s tímto zákonem si Silverova duše uvědomila, že ve chvíli, kdy je zahnán do kouta, existuje pro něj jedna zvláštní možnost úniku. Kromě obvyklého kočičího sortimentu, což je útěk, prskání, škrábání, kousání a libovolné kombinace, a to je stát se člověkem. Lidská podoba se poměrně rychle ztrácela. Většinou pominula už v době, kdy silver zoufale pátral po nějakých kalhotách. Spod postele se ozvalo chrápání. To se postupně ke stařinčině úlevě změnilo v tiché předení. Pak se najednou na posteli narovnala a obličej obrátila k oknu. Byla sice kus chléva, ale... tady, řekla polohlasem. Báby pomalu vydechla. Pojď a sedně si někam, kde bych na tebe viděla. Tak to alespoň dělají vychovaní lidé. A byla bych ráda, abys hned na začátku vzal na vědomí, že se tě nebojím. Vysoká postava v černém rouchu ji obešla a sedla si na nedaleký sud. Kosu si opřela o stěnu. Pak si z čela schrnula kápy. Báby si založila ruce a upřela chladný pohled návštěvníkovi přímo do očí. Udělala jste na mě dojem. Mám víru. Skutečně? A v jaké božstvo konkrétně? To je omyl. Žádné. Pak tedy víru v co? Jen víru, chápeš. Vše obecně. Smrť naklonil ku předu. Světlo svíce vyvolalo v jeho lepce nové stíny. Odváha je snadná věc, když svítí svíce. Předpokládám, že nejspíše věříte v ten plamen. Smrť se zašklebil. Báby se naklonila ku předu a svíčku sfoukla. Pak si znovu založila ruce a upřela popuzený pohled před sebe do tmy. Po nějaké chvíli se ozval hlas – Dobrá, dokázal jste to. Báby škrtla zápalkou. Její záře osvítila lebku, která se ani o centimetr nepohnula. – Tak to už by stačilo – řekla, když zapálila svíčku. Nechceme tady přece sedět celou noc, že? si přišel? Pro jednoho. Pro tu krávu. Smrt zavrtěl hlavou. Ale mohla by to být ta kráva. Ne, to by byla změna historie. Historie není o ničem jiném než o tom, jak se měnily věci. Ne, báby se narovnala. Tak tě vyzývám ke hře. Taková je tradice. To je dovoleno. Smrt chvíli mlčel. To, to je, je pravda. pravda. Dobrá. Hrát se mnou o život je dovoleno. Ano, ale chápete, že na to. Aby se všechno vyhrála. Musíte všechno sadit. Hop nebo trap? Ano, vím. Ale šachy nehrají. Šachy nemůže vystát. Ani mordýžovu sudou. Nikdy v životě jsem nepochopil pravidla. Dobrá, co takhle jednoduchý pokre. Každý pět karet žádná výměna. Rychlá smrt, jak se říká. Smrt se zamyslel. Vy tuhle rodinu znáte? Neznám. Tak, tak proč? Mluvíme nebo hrajeme? Dobrá. Báby vzala balíček, karet a zkušeným pohybem, aniž se dívala na ruce karty, zamíchala. Celou tu dobu se usmívala na smrtě rozdala každému pět karet a natáhla ruku po těch svých. Na zápěstí se jí sevřela kostnatá ruka. Ale nejdřív, paní zlopočasná, si vymění mé karty. Zvedl oba štousky prohodili a pak kývil na báby. Madame. Báby se podívala na své karty a položila je na stůl. Čtyři královny, hm, to je opravdu vysoká karta. Smrť se podíval na své karty a pak zvedl k bábi temné důlky s modrými plaménky. Další chvíli se ani jeden z nich nepohnul. Pak Smrť položil své karty na stůl. Prohrál jsem, mám jen čtyři jedničky. Zadíval se báby na chvilku přímo do očí. Hluboko v temných důlcích mu doutnaly dva modré plamínky. Je možné, že to bylo zdání, ale velmi bystrý pozorovatel by mohl mít v jednom velmi kratičkém okamžiku dojem, že jeden z nich mrknul. Báby přitívla a natáhla ruku. Pišněla se svou schopností odhadnout lidi podle pohledu a podle toho, jakou a jak podávají ruku. V tomto případě to byla ruka tvrdá a velmi chladná. Vezmi si krávu. Je to cené zvíře. Kdo ví, co bude z toho dítěte? Smrť vstal a natáhl se pro kosu. Au. Ach ano, nemohla jsem si nevšimnout. Poznamenala báby zlopočasná, když napětí ve vzduchu povolilo, že té ruce trochu ulevuješ. Vždyť to znáte, opakované pohyby a tak dále. Jestli to zanedbáš, mohla by to být vážné. Jak, Jak vážné? Můžu se ti na to podívat. Nevadilo by vám to, za studených nocí to zatraceně bolí. Báby vstala a natáhla ruku, ale ta ji projela přímo smrťovým loktem. Podívej, budeš se muset udělat o něco podstatnější, jestli s tím mám něco podniknout. Jsou třeba láhy v s akvou. S cukrem? Předpokládám, že zvláště ty víš, že tohle je jen taková věcička, aby lidem zaměstnala mozek. Tak si vyhrň ten rukáv, nebuď jak malý. Co horšího bych ti ještě mohla udělat? Bábina ruka přejižděla po hladké kosti. Už viděla horší. Na těhle alespoň nikdy nebylo žádné maso. Ohmatávala, promačkávala, tiskla a zakroutila. Ozvalo se prasknutí. Oh. Tak a teď to skos. ano. Zdá se že, se, že je mnohem volnější. Určitě, skvělé přísahám, děkuji vám mnohokrát. Kdyby, zlobit, víš, děkuji. Děkuji mnohokrát. Kdyby tě to zase začalo zlobit, víš, kde bydlím? Děkuji, děkuji mnohokrát. Víš, kde bydlí každý? Nejvhodnější čas je v úterý ráno, to většinou bývám doma. Budu si to pamatovat. Díky. V tvém případě bych prosila objednat se předem. Nic ve zlém. Díky. Smrť vstal. Chviličku potom kráva vydechla naposled. To, že její tělo náhle jakoby pokleslo, bylo všechno, co naznačovalo, že se živoucí tvor změnil v chladnoucí maso. Báby zvedla dítě a položila mu ruku na čelo. Hrečka je pryč. Paní zlopočasná. Ozval se smrť ode dveří. Ano. Rád bych věděl jednu věc. Co by se bylo stalo, kdybych me prohrál? V kartech myslíš? Ano. Co by se byla udělal? Báby opatrně položila dítě do slámy a usmála se. Na no, pro začátek bych ti zlomila tu zatracenou pařátu.